Justar kar të suaj i potorgum, Ne o, Madumi far alémke atër orkejetër Diania Nikga, aduvar a me ce? kaduwe? Dianya shah me. Abur Abur, Yani has e kë aduvar e ti pëzoni ka di surete në qytet ka mur asor i murio mur edhe ka der nuk mundet me hyn a varr ed la masjid saji lidh derën atherën teh is masjidin e kibrsh me fadin a varr kur ti et agori nuk ka mur asu ka der atherën nuk e shli më jamihë nuk e kë barë shëtë më fëllë atëherën është që abërë men të këtë sifëtë së kërë musalla bëjëramit musalla bëjëramit edini kërëtëhinë nësani musalla bëjëramit nuk e këbar shë më fëllë nuk e jamihë që abërë që i pëvëtë të kërëtë nuk e që që që hëjqë minë së kërë musalla nuk ka ta hiet pas jet. Ja, e kanë lidhur me xhamin sikur që kalzova shtëpën, ka vërfë i njeriu me këllëzme. Rashëm ankimin